Bueno, estem en directe, en teoria. En l'aire. Molt bé. Perfecte. Ja hi podem anar, doncs. doncs silenci incòmode i endavant, tu. <laughs> les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Uh, uh, uh, el 90.6 de l'FM, perdó, que m'he quedat, quedat tot, tio. El 90.6 de l'FM i a radiopincenia.cat. Estic amb la Sílvia, Hola. amb el NiSO Hola. i amb el Joan tocant Hola. els botons. Hola, Joan. I anem a fer el trànsit perquè hi ha novetats. Ha nevat i la gent que no ha vist mai la neu... Bonjour Borçka Yen. Aba, turla la ciutat com si no hi hagués un demà. Coma co connectem amb el corresponsal de trànsit, Joan. Amb l'helicòpter Què et diu la <tututut> finestra de la ràdio? Pues ara estic aquí al mig de la finestra mirant el trànsit i estem a cagar un gony tan ple que quasi sembla que hi haguin dos, carre dos carreteres planes de cotxes, segons la Sílvia Sí, sí, hi ha, hi, ha, hi ha més llum al camping. Hi ha més llum a la carretera que al camp. Els dies ja i ja els Sí, sí. sí. sí. Goita, sí. Sí, sí, sí, sí. Estan sí, sí. tan parats que sembla una tira de llums de Nadal. És possible que la cua arribi a la perla del Berguedà. Es veuen allà darrere, semblaria que encara no, però comença a parar Cal Rosal. Semblarien els que estan flotant, que deia la Silvia també. Sí, és que no estaven flotant. Els que vénen flotant per de Girona i a Cap Averga. Sí, és que està molt fosc. Sí, no se sap d'on vénen. Sí, sí, fa un dia preciós per tallar la carretera. I, bueno, dit això... Mira quin efecte òptic allà al rebol, eh? Espera que no. Amb el doble carril. <ríe> <ríe> pre pre pre és preciós, és, pre veritat, eh? és pre pre Molt, pre pre molt pre bé de parlar, <ríe> efectes òptics per la ràdio, el que més agraeix al el públic, els efectes òptics de la... és el que més agraeix. És veritat, agraeix fa com una mena d'estela, com si hi hagués una mena d'estel de... fogàs, l'estrella de Nadal. I tenim l'estrella de Nadal i l'estrella de Nadal. <ríe> sí, comencem, comencem. Em faic auto-riure jo, què passa? M'he distret i ara no tinc la notícia preparada. He ah, començat és... molt distrets, eh? Jo he començat que no... Sí, a veure, ja, jo tenia... Posarem a poest una hora o altra, tenia... a l'hora de plegar, ah, normalment. Ah, sí, quan pleguem. Ah. Hòstia, Bé, no som espera. divendres, sí, a, a dos quarts d'avui... Sí, que havia posat el mot vol perquè no em truquin els meus fills. Ah, a ja, veure, sí... Es, de, es desfrena un autobús al passeig de la Pau de Berga per segon cop en pocs mesos. O sigui, jo m'ho havia perdut jo m'ho havia perdut això jo no, no pensava... recordes l'altre? no, és que l'altre no és aquell, aquest és el tercer perquè l'altre va passar ja fa anys ah. I, aquest, i aquest ha anat de poc que no es fot a dintre el BBV eh? com sí. estan fets els carrers de verga que n han caigut com 60 i, I cap ha entrat al és BBV pinball, és el pinball depèn de, de, de, de on, dels obstacles que hi hagin van espetagar un lloc a un altre el vehicle no portava passatgers però sí que hi havia el conductor que n'ha sortit i el bus s'ha enfilat a la vorera sense control ha topat amb una marquesina ha fregat un balcó i ha acabat encastat contra un arbre bueno, com a mínim ha fregat el balcó no? després de tot el que ha destrossat amb aquella gent els ha fet un favor els el el el, el sí. el hi ha fregat tampoc hi hagut vianants ferits quina llàstima que no puc llegir perquè això, aquesta notícia és del, del 7 de gener i jo recordo l'altre que deia, no sé què de Berga, us, us desitja bones festes. I, clar, oh. i, I ara hi ha com una llum aquí, que no puc llegir què diu, però t'imagines què diu? I feliç any nou. Oh, és possible, eh? Allò per completar-ho. Uh, nou ens a la parada d'autobusos del Passeig de la Pau de Berga. Un autobús s'ha desfrenat de nou aquest, aquest dimarts al migdia pels vols de la una mentre estava estacionat. Dins no hi havia usuaris, però sí el conductor que n'ha sortit il·les. Això. Passeig de la Pau. Eh? Sí. El vehicle ha colpejat la marquesina de la parada. Torna... És que estic tornant a llegir el sí, però, clar, però és que o, està escrit dos cops, eh? No o t'apunyalen o, o, o t'atropellen, no sap... o, o, o... o et cobren 3 euros per un cafè. Eh, tot, és, tot és delinqüència, ja. Sí, tio és una zona molt perillosa de Berga clar, tothom acollonit amb el casc antic i ningú mira el Passeig de la Pau sí, que, es, que es pot dir de totes maneres menys de Passeig de la Pau no té el nom gaire uh, novament ha estat un arbre el que ha fet aturar el vehicle abans... Gràcies, gràcies a la natura, les màquines poden seguir existint. Sí. Ha fet aturar el vehicle que abans de quedar totalment quiet ha tocat lleugerament alguns vehicles que estaven estacionats a tocar de l'arbre. Bueno, com a mínim no ens ha tocat cap senyora. perquè? Sí. Sí, perquè les senyores que corren per allà a la una del migdia no poden córrer. T'imagina que fas tota la compra del dia i després t'atropella un autobús. Dic, a més, allà, allà al costat hi ha dos centres de dia. Clar, sí, sí. Que... És veritat. És, veritat. <ríe> Hòstia, És veritat. Segur que amb la sort que tenim faria una curva rara entraria al centre de dia a l'autobús però no xocaríem al BBV, tio. El <ríe> <t 'ha> bus ha quedat sobre la vorera però en el seu recorregut sense control no ha atropellat cap vianant efectius de bombers, mossos d'esquadra, la policia local i el SEM s'han desplaçat al lloc dels fets per restablir la normalitat. Quan hi ha una punyalada no corren tant, eh? No, no. no. D'entrada ha calgut tallar el trànsit de baixar del passeig de la Pau, des de la plaça de la Creu fins on el bus ha quedat aturat. També s'ha coordenat la zona de l'accident per evitar que els vianants s'hi apropessin i per facilitar la tasca dels agents. Fes-se selfies. Clar, la gent fent -se... Home, jo Ui, si paro i ho veig, jo paro a fer la foto. Un autobús. No, la gent dient, un altre cop. Pobra arbre. Al final, la gent passarà per allà al costat amb l'autobús estrellat com bueno, un dia més. Saps? Serà tan normal que un cop al mes s'estrellï un autobús... Sí. Que, que faci més nivell. Sí, sí, sí. A mi em fa pena l'arbre, ha donat la vida, eh? Perquè està aquí trinxat ha mort, Tirat, a, ha mort sí, ha donat la vida per, per salvar les senyores del centre bueno, d'edat ja, ja els replantaran els de la brigada d'aquí dos anys <ríe> no, segurament em plantaran un d'aquells que, que després un eucaliptus de o d'aquells que l'arrel sobresurt i s'aixeca tota la veritat o posaran, tota posaran, posaran una, fa, una farola de LED, que això a la CUP li agrada, la cup li agrada això. <ríe> sostenibilitat perdó, perdó, perdó el segon incident en poc més de 100 dies és el segon autobús que es desfrena a la parada del Passeig de la Pau en els últims mesos el darrer va ser el 23 de setembre però no diuen que abans d'aquest n'hi ha hagut dos més saps? Vull dir, en 100 dies vale. però, és que, però és que en dos anys n'hi ha hagut quatre Vull dir que, que el balanç és bo, el balanç és boníssim Positiu. Sí. de moment anem bé i el que no entès és, és que, vull dir, els altres estaven aparcats, però és que aquest està... Bé, bueno, tots estaven aparcats, òbviament, però vull dir, estaven sense conductor, però és que aquí hi el conductor. Estava parint la misdiada allà claro. darrere amb ampolla de cunyac. Claro. Ah, què passa aquí? Quin molt ah. autobús! Clar, clar, vol volcar l'autobús. Hòstia, vull dir, no ho veus que s'està desfrenant? Vull dir sí, que però no és va que... poder fer res. Diu, ja ho diu, a, a, a, sense anava sense control l'autobús. Però hi ha tres tipus de frens no va funcionar cap freu. Ja, però només hi ha un tipus de sense control. Que és el sense control. Bueno, no ho sé. En fi. El darrer va, va ser el 23 de setembre i va protagonitzar una imatge i unes afectacions molt similars a les del bus que s'ha desfrenat aquest dimarts. Les causes d'aquest segon incident s'estan investigant. Ah, és veritat, l'última vegada que va fer algo de l'autobús, el va fotre dins a Cala, Nuri, quasi bé. Sí, sí. Te'n recordes? Sí, sí. no, no. el Mautabal el va, va passar per allà, me cago en Déu, va passar per sobre de la vorera... És que... Però a l'altre de l'autobús no autobús, va fer res, allò, allò no, no. té ànima el, el, el pròpia. El sol, després el conductor corria a darrere. A darrere de l'autobús? Sí. Hòstia, la ha de ser oh. còmica. Eh? Ja empaitant-ho, empaitant-ho. Sí. Que no em volen pagar l'extra. Eh, aquí teniu un autobús. No, no, vull dir, aquí... Bueno, l'empresa també, aquests autobusos són sospitosos, bueno, perquè es desfrenen tots. Els frenos s'haurien de revisar. No pot ser que tots els conductors no facin Florentino, ni. no? Que l'alça és del Florentino, mm, no? Eh, Florentino, eh, eh. revisi els frenos Exactament, dels autobusos. Exactament, és que ja sabem on està la mare dels autobusos. I parada d'autobusos. Té de ràdio, Pincenia, que sabem que ens escoltes. Sí. I que entens el català. Exacte. Florentino, arregla l'autocars. Arregla els autocars, autocars, autocars, autocars, autocars, home. Fes revisions. Cardem foc al Bernabéu. Abans d'aquests dos ensurts, l'últim accident relacionat amb els frens d'un autobús del Passeig de la Pau havia estat el 30 de desembre del 2021. Aleshores, el bus urbà la, aquest és el Merry de la ciutat també es va desfrenar i va circular sense control fins a l'altra la, banda del Passeig de la Pau, fins a xocar contra la terrassa del bar Nautaval. Tampoc hi va haver ferits, però sí diversos danys en vehicles que estaven aparcats a la zona. Bueno, i la terrassa, la terrassa era per veure-la, eh? Es veia la gent recollint les coses per emportar-s'ho per fer foc a casa. Sí, sí, clar, tot el xiringuito va quedar... El xiringuito destrossat. I els cotxes que hi havia... Els que van enganxar... Allò arriba ser una Mari Àngels? Bueno, queda... Mare de Déu. En fi, doncs ja ho tindríem, això. Doncs això. Que revisin els frenos. Sí, Florentí ja saps que toca. Florentí, Frenos sí. Diu que una pistola de joguina en una escola provoca indignació a França. No, no era aquest, eh, que no? No, no era aquest. No, no, no, no, aquest. no, no, no, no aquesta no. Ja me n'havia oblidat, tio. Ben jugant. Oh, eh? Bueno, bueno, la tercera... Tots... Jo l'he cagat, la Sílvia l'ha cagat i tu l'has cagat. Ni si ho fes alguna cosa. Ara, ara, ara tiro un cot, tiraré -tira la cervesa. No? Sí, alguna cosa. Diu que l'enxampen amb 20.000 pastilles de Viagra al Prat i alega que som per a consum propi. Un juergón, un juergón, mm -hmm. mm -hmm. un fiestón. Sí, com mínim. Consum propi, ara de fet números i... Que fer servir I són dia. 343 infars no? bueno, però serien 50 o sigui un polvo per dia durant 54 anys seguits. Quants anys té el ti un polvo per dia durant 54 anys o sigui s'ha subministrat per, per un polvo diari durant 54 anys i si ja en té 22 o sigui que s'assegura ja fins als cap, 76 anys Cap home està preparat per això ni amb viagra. <laughs> Home. Bueno, el seu cor petarà al cap de... Pa, però, home, sí, sí, sí petarà. Menys d'un any. Bueno, això, això, si ens creiem la seva història, que per ens la creiem. Sempre. I tant, home, totalment verossímil. Sí, sí, sí, sí, sempre els delinqüents. Sí, sí. Diu, medicaments es van comissar a l'aeroport i es calcula que tenien un valor de gairebé 100.000 euros. Hòstia, va car la Viagra, eh? 20.000 pastilles, 100.000 euros. Que dius, 4 euros la pastilla. Com val pastilla? Hòstia, tio, va caríssima la Viagra, això és el al carrer, no? Perquè en farmàcia... Això és a l'assilo, a preu d'assilo, a, a preu de residència, és el que paguen els gaios al el mercat negre, no? És una de les operacions més grans que s'ha fet mai a l'estat espanyol contra persones que trafiquen amb pastilles per tractar la disfunció erèctil. Però que és molt freqüent, això. Jo no ho sabia, que ni que es trafiqués amb això. Però que això no t'ho venen a la farmàcia? Eh, això sí, no sé. Sí, no sé. No ho sé, jo penso ah, que deu ser per sí, gent, no deu ser per gent que, que no els hi recomanen perquè tenen problemes al cor o alguna i no els hi volen receptar I diuen, i a, guan, mi, a mi m'és igual Jo moriré fullant follant <laughs> saps clar, clar, Però per què se'ls hi nega? Clar. Clar, clar. Perquè no els perquè hi peti el cor Perquè si es mora et poden denunciar després. A la farmàcia, no? Clar. No, el metge, el metge que ho recepta Però què és aquest senyor? Que és com, com el borratxo que va al bar i el del bar no li vol vendre? De dir, no, que mira, que sempre véns, tio, que no et vendré més alcohol, que no sé què, se'n va a la farmàcia, dóna'm tres viagres, no sé què, que no, que no te'n donaré més, que et petarà alcohol. Necessites una no, necessites recepta. Recep clar I al ah, metge, si veu que tens problemes al cor, pues ja no t'ho deu voler receptar per no jugar-se'l. Necessites recepta per la viagra, sí. clar. Clar, clar, clar. Diu que això va passar l'11 de febrer. La Guàrdia Civil i l'agència tributària. Aquesta setmana, això és fresca eh? Sí, sí, l'agència tributària també ja estava ficat, eh? Perquè no pagava els impostos, clar. Ah, és... Clar, clar, si et pillen a duana... Diu que les portava un passatger a l'equipatge, diu l'home de 22 anys havia arribat amb vol procedent de Santo Domingo la República Dominicana, perquè es veu que aquí no venen Viagra, tampoc. El fan allà... Bueno, fan allà. Allà, molt. allà no demanen recepta, no deuen no. demanar recepta. No, no em sorprèn, tampoc. Home, és que racista, No, resiste no, però allà és festival rere festival. Ah, bueno. Això encara és més racista. Sí, sí, estan tot el dia de festa, no, aquella gent? Com i visar, llocs així. Però jo estava pensant, al igual no és una pastilla pel polvo, a l'igual són quatre o cinc pastilles pel polvo. O sigui, el problema és que se les fot a tot gent que es torna addicta a aquesta merda. No No? Jo que sé. Puta idea, potser. Necessito una viagra. Clar, dir, necessito anar trempat al Lidl, no, saps? No, no, jo què sé. No, això és com un camell... Hi molt, molt, molt loca, tio. Això és com un camell si porta 30 tones, tampoc són parells, saps? Clar, ja, però el camell no té la vergonya de dir que és per consum no, però, propi, no, Sí, hi ja que sí. Ah, no, que això és per mi. Però senyor, porta vostè aquí cocaïna com per enterrar un elefant. No, no, si és per mi. És que estic molt enganxat. I també passa allò de la... Tinc un vici, senyor Gent. I també passa allò de l'efecte de que al final ja tens tolerància i t'has de cardar 10 viagres perquè se t'aixequi, o... A poder per aquí, clar, que, que agafes tolerància, no? A... No ho sé. No, és molt probable. Bueno, s'agafa tolerància amb tot. Com veieu, ens informem que <ríe> <sí> Per <fer el> programa. <sí> Diu que el van pillar al control d'equipatges. Jo no sé si amb ratxics o no, perquè aquí no ho posa, però clar, que posa, portava una desmesurada quantitat de medicaments. I es veu que l'home no va poder justificar la procedència. Es devia posar vermell com un tomàquet. No... No tinc la factura. <sí> Ah, clar, per voler, clar sí, però sí. per demostrar-ho, jo si sóc el Madero li dic, baixis vostè els pantalons. Exacte. Perquè si això és per consum propi, ara mateix m'hauries de treure un ull. Uh, baixis els pantalons. O no, perquè si no se l'ha pres no li podrà treure. Clar, pu... No la trobarà. Clar, clar. No la trobarà. Es deu pensar que si se'n fot tres se li creix el doble. Saps? Diu que en qualsevol cas la comercialització necessita prescripció mèdica Veus. i si no hi ha aquesta supervisió hi pot haver riscos seriosos per al pacient Clar, que, una, que et peta sí. la patata oi? Bueno, jo va sortir No, fa, fa no, no tants, això seria riscos per l'acompanyant la, del tio que et peta no la patata no, la... la patata oh, vol, dir, vol dir el cos sí, sí, sí. Hòstia, per mi la patata és una altra cosa Hi ha diverses patates sí. Perquè què passa si una senyora es pren una viagra? Uh, no sé, però... El mes que ve farem que la Sílvia es prengui una viagra, <laughs> en directe, a veure en directe conya. Per, to per tots vosaltres. <laughs> a veure què passa. No sé, perquè en el fons el que regula és la pressió sanguínia. És... Ah, sí, perquè no, no estàvem buscant aquest ús uh, quan estaven investigant aquest medicament. No sé què buscaven, però ara era una cosa per les artèries. I va, I va, dic, clar, van, dir, van fer un assaig i van dir espera, espera, ja, ja, ja. que s'estan posant les artèries com, com, com pins d'aquí dalt al Pirineu i diu que el material que he de comissat ha quedat sota custòdia de l'Institut de Toxicologia de Barcelona Això ja unes bacanals, ja hauràs. veuràs Anem de comissat 20 mil, on apareixeran 10.000 i el 10. judici n'hi haurà 5.000 5.000 per les rates i tots els testimonis declarant amb un pelot allà que, no? ja hauràs. veuràs, com passa sempre doncs pues ja estem Benvingudes i benvinguts al reportatge avui parlarem um, d'una investigació que hem estat jo i uns equips d'investigació portant a terme aquests últims mesos sobre tu i el teu portàtil no? no, no, no la, la pudor insuportable que se sent el polígon. El liven. Uh, no, no, no, és més enllà de l'iven. És, és una pudor absolutament... De rata morta. Equip d'investigació, de... eh, avui? Sí, és equip d'investigació. De fet, he tingut tres equips que han, tra... han estat treballant... Gratis? Ni... Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, nit i dia. Uh, amb, en tres li... amb tres línies diferents d'investigació. Aquests Llavors... punts diferents de, del polígon en sumant. I ara mateix vinc a, a portar l'últim informe de, de com estan les investigacions. També informar de que ja estic en converses doncs, que quan tot això s'hagi resolt farem una radionov·ela que es dirà Pudor, 13 cases i 3 porcs i, i depèn del que duri la investigació doncs farem més capítols. O sigui que això no s'acaba no aquí. Eh? Avui obrim una etapa de misteri. Eh? La primera investigació a la primera línia d'investigació va eh, enfocada... A, sabeu que al Memphis hi ha una empresa que, que ha aconseguit una llicència per fer-hi una, inc una incineradora de cadàvers. Llavors, sí, sí, sí. Uh... No diguis així, home. Bueno, és com vols? Bueno, de persones mortes. Menos, menys mal que és de cadàvers. De persones mortes. No siguis morto-sista. -ho, sí, o... bueno... mort -ho, sí. ho, ho digues als morts, ara, també. Ho digues als puertorriquens i als morts. <ríe> <ríe> bueno... Uh... Mort, eh? que, que el tema del, del calendari de les obres s'ha retardat i el desmantellament de la piràmide havia d'haver anat molt més ràpid sí. i, i ja hagués hagut d'estar tot el tema dels forns crematoris en marxa. Llavors, què passa? Que aquí ja hi havia uns contractes subscrits, gent contractada amb els interessos econòmics i llavors interessava molt que el negoci comencés a funcionar. Llavors, com que no disposaven d'aquests forns crematoris, Uh, els meus investigadors estan treballant amb, no, amb l'línia no, no. <ríe> Sí sí sí. Que, uh, han agafat uh, aquesta gent han agafat una nau abandonada de, del polígon i allà doncs estan començant a acumular uh, cossos. M'estàs dient que presuntament. pres. Fonerari esparran. És tot presumpte, és tot hòstia, és Tot presumpte. Tot no, Digueu tota l'estona això perquè... Jo no, no, jo no dic si sí, és no. presumpte. Sí. Després, la, la segona línia d'investigació és eh, que un empresari que té una, una residència de gent gran que no diré el nom perquè és tot vale, presumpte, vale, vale, sí. vale. Uh, doncs, uh, com que el negoci no li rendia el suficient, doncs una manera d'augmentar els ingressos ha estat ocultar a les famílies les defuncions dels seus familiars i, I llogar, superrendar l'habitació amb altres famílies i, mentrestant, doncs, dir no, és que estan confinats perquè tenen el Covid, sí, sí. sempre que truquen els van a visitar, tenen alguna excusa i uh, aquests cossos estarien acumulant també... Com uh, si fossin un mal fill, no? Mm, uh, sí, per exemple molt bé, molt bé. i la tercera línia d'investigació és la que està més verda, però us puc avançar que té sí, relació... les altres dues estan pràcticament confirmades eh? sí, no, sí, és sí. que clar, jo fins que no s'entregui no l'entrellat jo no em vull jugar a la presó no, no, no. perquè em podrien denunciar no, no, tu, el, el teu periodisme.: Exacte. Servei. i llavors uh, la tercera línia d'investigació estaria relacionada amb un negoci turbi d'un exprofessor un vicari i un monjo de Montserrat cada, espera, espera. Cada, cop millor, ah, cada cop va ah, millor ah, ah. això espera, i aquesta és la que està verda, entenc clar. <ríe> Com que veig, que està, veig que estàs i bueno Uf. de moment no puc donar més notícies aquestes són les, les novetats quan tingui més novetats doncs, les portaré aquí ah, ara estic una mica cagat jo perquè jo pensava que era olor a, a, peta, a, a, a maïs frita d'allà a al, no, l'olí, que era no. una peste allò que és terrible, però... I, i la depuradora i això que hi ha i, i, i que es va cremar allò de la nau aquella i, això. I no, eh? resulta que és que estan cremant morts, eh? No, no, el problema és que, el no, problema no, no. És que Opa, no els es cremen escanecim. i s'estan descomposant Clar, clar, i els tiren allà Clar, ja podrien aquest és el problema Una nau industrial d'aquestes de congelats o alguna cosa No s'estan no treballant gens els empresaris del Borgadà uh -huh. Sí, perquè mira que també hi havia allà com yeah, un claro. negoci de congelats que va tancar. També haguessin sí, pogut que aprofitar. La Delphi, que la Delphi, bueno, Potser la els hi han, jo què sé, els hi han tret el compte de la llum. No sé. La, la crisi del gel, la famosa crisi del gel del 2016. Del... Sí, el... mm -hmm. no sé. bueno. bueno... I fins aquí el reportatge. Uh, podria... podria... I fins aquí el reportatge? Podria ser una pregunta, perquè qui sap si fins aquí el reportatge no? Vale, tenim, no tenim merda nova. Tio, hem, vam fer una mica d'assemblea, sorpresa, l'assemblea la, aquesta que fem qua, cada quatre anys i hem canviar una mica el format del programa i ara en aquest trosset doncs, doncs hem decidit que com que som tan eloquents i la nostra, la nostra paraula i tal s'ha de sentir, no? Perquè, perquè és, és interessant. Creiem, però no ho és. Un, hem fet com una nova secció i farem que cada setmana, bueno, no, cada, cada setmana no, no treballarem pas tant, cada mes, quan traiem el programa nou, tirarem un concepte i parlarem sobre aquell concepte i sobre cadascú què en pensa. Vale? I el primer he sigut jo i porto el concepte llibertat. Què, què és per vosaltres, la, la llibertat? Eh? L'última vegada que em van fer aquesta pregunta li vaig dir vols fer el favor de callar, que estic conduint? Clara. La, la, la llibertat és que no molestis, no? Clar, qui és més lliure? Qui més té o qui menys necessita? No, és broma. Per a vosaltres la, la llibertat seria algú rotllo eh, com la YuSO, Uh, que és la, la reina de la libertat o com el Trump, no? que és com... Això no em plau a la boca de... clar, no que, que, la a que puguis vindre aquí fer una canya, tio, per 8 euros me cago en 10 en, en el lloc on treballes però que no hi pots viure però això és... Home, jo ja puc dir que sí O sou oliv... més de, de Garcia Oliver com jo Jo encloco no, la cervesa, però si, si em falta la cervesa tampoc penso que... No, que aquesta senyora tenia el concepte aquest no, de, que durant el Covid i això, se, se li estaven morint els iaios allà a les residències aquelles que va fer en una tenda de campanya del d'Aldecatlón i deia pero la gente se puede ir a tomar una cervesa. aquí hay libertad no? sí. Sí. Bueno, és que aquest tipus de gent quan utilitzen paraules que no van amb el seu diccionari s'equivoquen de, de concepte no? és a dir, quan la gent inculta utilitza paraules fora sí. del, del, del seu context i això és un clar exemple. Esta senyora es presidenta Sí, sí, ja és que, va és confondre... que ja va amb el càrrec eh, de fet Era, això. No, sí, sí, ser una amiga gilipolla sempre et dona una mica de... Va confondre la paraula llibertat amb estupidesa en aquest país ha estupidez Home, la, la, tia, la tia en veritat, escoltant-la parlar eh, si tu mires des de fora divertida, divertida és, divertida, divertida és Uh, està, està loca, té aquells ulls de, de persona que dius Buah, em podria, mentre estàs parlant em podries treure una navalla i clavar me les sis punyada. vegades a l'estómac mentre rius i segueixes parlant I... sí, sí, que és, té la, la cara ja. de Chucky? xuki sí, sí, totalment. jo voldria contestar la teva pregunta que has fet i per mi la llibertat uh, uh, sí que tindria a veure amb, amb el verb fer però més que amb poder fer tot el que vull per mi la llibertat seria no haver de fer res que no vull va Mol... parir uh... Maestro Yoda Això, quan això havia d'anar de xistes I estem fent poesia no? Joder. Filosofia de la bona Molt maco Com ho has dit? Que no seria poder fer tot el que vull Sinó no haver de fer res que no vull Molt bé, molt bé i, bé. i que no m'emprenyin i que no em molestin, sobretot que no, per mi la llibertat una mica és que no, que no em molestin això és el que deien no els iaigos durant el Covid i en coses que no volem fer i no ens volem morir perquè l'altre preferia el cafè a, a la plaça, al bar home, aquella senyora aqu... jo no seré el defensor de, del que es va fer aquí durant el Covid eh? però aquella senyora bé bé no, no ho va fer del tot de, bueno, i, i està seguint fent-ho malament, perquè si et mires com estan els hospitals de Madrid i les llistes d'espera i tot en general, que la llibertat també és una mica això eh? no morir-te d'un costipat eh? de la llibertat també, també jo, jo, jo faria entrar que no morir-te d'un costipat eh? seria important important dins del poder ser lliure eh? que no m'obliguin a fer res però que tampoc m'obliguin a palmar-la eh? en, en un passillo ja, però això ja està implícit perquè que no m'obliguin a estar supeditada a les ordres d'una inútil sí, sí. bueno, clar però aquesta inútil és presidenta que manda, manda, on que manda no, i ara em fa recordar aquell nano d'internet que deia que jo no pedí nacera Ah, sí, el, el xaval aquell que es queixava de... A mi m'han tingut els meus pares, però doncs ara que em mantinguin sí, tota la puta vida, si no n'haver-me tingut. aquesta, que no m'han decidit quan néixer i, i pares tenir. A mi aquí no m'han dit que, que també és el que... d'això Jo sí que he sigut el jutge, li hauria dit ets lliure de marxar quan vulguis, eh? Pots plegar de la vida la, la quan vulguis. És, la veritat és que el, la finestra és oberta, mai, mai més ben dit. Uh, el moment on els homes han sigut més lliures de la història. Sílvia, no contestis, perquè tu, no, tu de llibertat encara no pots parlar. N'hi sou. L'home, vale. eh, quan ha sigut més lliure en eh, la història? No s'està veient la meva cara, però <ríe> és un quadre. Ja us el xiste dic. estava allà, s'hauria de fer. No? Sempre... L'home, quan parlem... Bueno, la humanitat, va, la humanitat. Eh? perquè, que, bueno, aviam què dius eh? perquè quan, quan veu poder avortar que quan? <ríe> però bueno a tope ahir eh? Sílvia, Sílvia quin Digue'm. és el moment que, que l'humanitat ha estat més lliure, el moment de la història que ha estat més lliure, no de la prehistòria eh? de la història ah, ja Merda, ja m'has quedat eh, Hippies que us conec uh, L'època prerreligiosa, l'època pagana però abans que els déu, o sigui, abans de que el déu fes a l'home su imagen y semejanza, o quan els déus eren ben parits, quan els déus molaven, no?, que un era cabron, l'altre era traïdor, l'altre follava una cabra, l'altre una vaca... Jo, des de la meva perspectiva de no home, gràcies per incloure'm, sí, per suposar, aquí sempre sou benvingudes. Potser pels homes és un altre context històric, però... Uh, abans de que ens cremessin, per exemple, seria un, un bon exemple. Ah, parles de religió... T'he bueno, d'informar que uh... ah, ah. s'ho Se... segueix cremant. Sí. <ríe> Però ara ja sense contest religiós. He dit abans, ara ja, ara no he dit després. Ara ja s'escrema per ser dones. Ja, dit... ja allò de la religió ha passat de moda i ara ja és per, per, per mujer. Que també... ja, hi ha coses que queden impregnades. No? O sigui, tu creus que abans la prèvia de l'inquisició, per exemple. És la... Oh, no, no, la de... no, la prèvia no, ja no, de que de... nascés el Jesucrist. de La prèvia de Jesus, eh? Sí. Escolta, que convertir l'aigua en via... Eh? El paganisme. Deies, sí, el paganisme. El paganisme, per mi, sí. Benerà... Benar... el sol, venerà la terra, venerà... Sí. No? Sí. Benarà... Abans de les religions... Canvis és... eh, eh. O sigui, abans de les religions, com les que coneixem ara, no? Monoteïstes. monoteïstes. I no monoteïstes, sinó que s'ho pediten el, el, a un déu misericordiós sí, sí. i bo els humans i tal, que que... I aquests no, vull dir, els romans, Júpiter era un mamon que flipes, els egipcis... Aturn es menjava els seus fills... Els egipcis, más de lo mismo, vull dir, els grecs, els grecs ja flipes, vull dir que, que al final eren déus que era com, com coses per, entre, per entretindre la gent i rondalles i històries... No hi havia una institució potent com l'Església? Sí, sí que hi era. Però no era el nivell que, que, que hi ha hagut de, de, de, de xarxa, de màfia que, que hi ha ara, que, que fins i tot tenen un país, joder sí, sí. És que, sí, clar. com Israel, per exemple també sí, sí. Sí, sí, sí, bueno, ja, cada, bueno. cada religió fatídica té el seu propi país volen no? un trosset per, per reclamar el seu tros al món I el, seu, el propi Apocalipsis, ja veuràs Siguiente Molt bé, més i tu Joan, no vols contestar? Sí, ja jo també pot contestar ja la deixaré anar, ja. Sí. Ah, espera't, un segon, eh, que ara... Vosaltres, quan heu sigut més lliures? Quan era petit. Sí? Sí. Però Feies no... el que volies quan eres petit. Bastant Tenies més cara. De... Bastant més cara, Això Bastant és bo... més aquesta cara. és bona. Eh? Aquesta és bona. I allò que no m'agradava fer m'importava menys que ara i, i de la llibertat mental, la llibertat de de problemes bueno, de... és lo típic com, me, com més coses saps, més et frustres més, sí, sí, perquè sí, no, no pots borrar el que ja saps. Sí, no pots ser no pots ser feliç si no et quiripolles, això jo <laughs> veig bastant. Vull dir, la felicitat són moments. No pots sí. ser feliç si ets si et quiripolles, sí, però clar, si, la, si la llibertat no t'aporta felicitat, tampoc la vull. O sigui que, Mira, andando... guaita, la felicitat silenci. Ai, oh, Ayuso ah, Has vist? Ayuso, cañita a ti Home, tu Nisu Sí. El, a, a, el moment de màxima llibertat quin és per tu el moment de... de... per mi el franquisme el franquisme? molt bon moment de llibertat eh? sí, alguns... per va ser, va ser. molt bon moment de llibertat si eres catòlic, senyor... apostòlic i romàntic uh, uh, i romà... I sobretot romàntic ara els hi diuen així, eh? ara els sí. hi diuen romànticos o, o com també nostàlgicos nostàlgicos, sí, sí. és que sóc molt de nostàlgics i... que a l'època sí. va ser uh, uh... quan recordo sí. com, com si l'haguessis viscut no? sí. com si l'haguessis viscut era un moment d'àlgid de totes les llibertats, de plena, tot i pleni, saps? Totes, totes. Un bon, un bon festival. Un, festival, un festival. A les esglésies què? A tope. els diumenges les... els diumenges primer. Missa, eh? cocaïna i putes. I allà la llibertat era, bueno, per tothom, per tothom. Això és la llibertat per mi. I a cremar comunistes. Ah sí, de tant en tant, sepallitzava un comunista. Pica... No? Sí, sí, sí. sí, sí. sortint processols, silicis... Hòsties, càstigs de cara a la paret Fusellaments, lo típic ah, Anem sempre a lo mateix, eh? sempre a la religió que, que sí, sí Al final podés... Lo... Ha coartat molt ha coartat. ha coartat molta llibertat la religió Com a tal Però tamp... tampoc Aviam. Tampoc és exclusiu seu no, no, no ho és Vull dir, perquè al final les hem fet nosaltres Totes les religions eh? Vull dir que... Sí. Que ha... Quan dius nosaltres dius els homes no? Perquè a les dones hi ha... ah. els hi ha coartat Vamos Sí, sí, no, eh, vull dir, et recordes com començava la pregunta? De, el, el... No, no, és broma. No, però és veritat que, clar, és com, què és per tu la llibertat? Doncs el Nissu jo contestarem una cosa, tu contestaràs una altra, una dona negra probablement contesti una altra cosa. Correcte, una... correcte. Que... Cadascú des el... de la seva opressió. I un guàrdia civil també contestarà una altra cosa un guàrdia civil si li preguntes per la llibertat és possible que et doni dos guantazos sí, <fixen> el, i llavors li rebenti el cap o que contesti sí, perquè... com el Niso Son, no sé, sí. o, o, o que faí el paper el Niso de, uh, com Franco, Franco, Franco. que, que s'està començant a explicar bastant aquest discurs amb xavals molt joves de sí, sí. com Franco eren molts mas libres perquè com que hi jo no eren jo he viscut amb Franco però sí, sí. a, a, a l'haver-me matat mitja família pues jo de la llibertat i que et cartin un tiro i això, pues mira és sí, ah, no. libre de recibir una bala, cuando quieras tenen un problema, tenen un problema amb les dictadores sí, que moltes vegades és això mira, xaval, si, si et traguessin el telèfon una hora et posaries com una canalla a plorar no em diguis amb el, que, el mono amb el el... Un... Amb, com Franco se diria, mejor, perquè un règim autoritari sí. mai és, mai és bo mai, mai quan, ajuda mai quan et capi no fornà cap i no. Clar, totes, totes les putes merdes clar, que et dediques quan et a treure merdes i, i, i, i coses que tu diguis hòstia, hòstia, espera, espera i m'estan dient que si no ho faig d'aquesta manera no puc fer-ho, és més que si ho faig em cardaran dos tiros espera, espera, espera. Bueno. jo, mira un parell de dies, que els hi deixin amb ells, eh, amb mi no, eh que facin un, un gulag i els fiquin allà tots amb una dictadura, ells, i els hi vagin traient cosetes a poc a poc. Mi fin de setmana com Franco. Exacte, exacte camp, campamento franqui. <ríe> campamento, campamento crasti, no? Com els el Simpsons. I que se'ls emportin allà uns dies i ara viurem com es vivien el franquisme. Sí, sí. sí. Seria, clar, clar. seria lo seu, eh? Com allò de la illa de no sé què, que ah. viuen com si que s'ho han de fer tot. Han de pescar que, que, que volies, i de no sé què Saps que, que volies dir les tentacions <ríe> Corre bueno, Montoya bueno. Ah no, vuelve Montoya, bueno, Montoya. <ríe> que ah, estàs Tu estàs aïllat del món Tu, tu eh? sí, estàs pitjor que jo Vuelve well, Montoya és una frase que ha recorregut el món tio. Tot el puto món well, Milions de visualitzacions No corres Montoya no. no. no Vuelve well, Montoya <ríe> A mi m'avergonyeix dir que sí que ho he vist a mi La no. meva filla i jo estem enganxades a no a les, al programa però, aquest. Però, però per què? Què, què és això? La isla de les tentacions, sí, Ivan. Un, I és passada. un tio que, que li ensenyen... Vols entrar en això? Entrem, Hòstia, eh? no sé si vull. I és mainstream, però bueno. D'acord, uh, vale, uh, ho explico. És un tio que... El programa aquest consisteix, m'agafen uh, parelles que en principi estan molt bé, però jo penso que estan a tomar pel cul, els separen en dos llocs de luxe, en una a tot tren, en una illa no paradisíaca, no i, i els hi fiquen, els tius els hi tentadores, que són ties que estan superbones i que van allà a seduir-los, i a les ties els hi tius buenorros, és un també que van a... Per la tele. I, el, I el tema és que han de resistir i no caure la tentació. I, I a més a més van fent controls que es diuen hogueres on els hi ensenyen les imatges de la seva parella. Les, les imatges més, les més compromeses pues mira, aquí, aquí li està fent una pajuela mira, hòstia, s'ha donat la volta hòstia i clar, allà tenen jacuts bueno, tot Heu. el que et puguis, totes les fantasies està petant, Ivan. I, i clar, i el muntó i aquest uh, li ensenyen una imatge de la seva nòvia doncs, que es fica al llit amb, el, amb un tio i estan, i, a punt, i estan a punt de començar a follar i el tio agafa i se'n va corrents Comença a córrer per la platja, allà en plan estem en de fons, de bona bueno, superèpic. Clara, deixa, deixant de banda que això està preparat, buid. Sí, sí, i, i es va veir la càmera tot passant. Per M'ha roto per dins. Ah, no què, però concorrent. però, però i què fa? Entra mentre es follen no sé, no sé. a la porta no es veu altres, però es veu la tia cavalcant i cada cop para i mira en de cop. Ho, ho sent suposo que sí i diu, estan, no, estan peleando que i no, és el teu ex és el teu nòvio escoltar el teu nòvio mentre t'estàs tirant a un senyor que és un, un adonis <laughs> Doncs pues ha de molestar, ha de molestar. Calla-te! A galopar, a no deia, Mauricio, galopar... Montoya. <laughs> Montoya, <laughs> Mauricio. Però és que surten els jugadors de bàsquet del PSG, allò Montoya abans de sortir el partit, els del Real Madrid també, Montoya. A el... no en sèrio, tio. No, tot el món. Tot tot el món. Tot el món. No la Gupi enterat, Goldberg, això. la Gupi Goldberg, el seu programa, no comentant ser, la imatge... Que sí? Sí, sí, és una cosa molt bèstia. S'ha fet un fenomen No acabo d'entendre el per què... <laughs> Perquè és una bessura com un gran hermano com un... És un pobre desgraciat que s'ha fet famós perquè li han posat les banyes en directe. Sí, sí, sí. Va, per la reacció que té. Després t'ensenyaré el vídeo. Deixant de banda que segur que tot això està pactadíssim tot i les parelles van allà en plan mira, haremos esto y esto y si tu pots fer tants programes com més la Liz millor. Però que et conèixin, que vaguis pel, pel món. No, no. I la gent et digui Montoya, ah. que m'has roto por dentro. Ja es va fer molt famós oh, hostia, tia, quan, quan el primer cop que va veure que la seva nòvia començava a amorrejar-se i aliar-se amb el tio, que, que va agafar i es va arrencar com la, tota la camisa així en un moment èpic d'estic destruït allà ensenyant tota la tableta de es, xocolata No, en eh? sèrio, es, es va partir la camisa? Sí, però espera't Es espera't, diu Montoya, es, sí. és gitano? No, bueno, ah. no ho sé, no ho sé. No sembla si es, va, si es va partir la camisa i es però, diu Montoya sí, sí, clar, és no sé. fàcil que sigui no sé, gitano No vull caure d'allò però no, no, no, és feu. igual Però el tema que és que vaig, que vaig detectar saps que el tio abans de fer això començava, a, a, a, quan ja estava posant nerviós, a descord, perquè anava una mica espitregat, però s'anava com descordant dissimuladament els botons. Perquè ell ja sabia que faria això i no us volia trencar els botons de la camisa. Oh! <laughs> I I que el, fa, els de vestuari m'ho faran pagar. I, el, I a la següent hoguera, quan, quan hi ha, Hòstia, que sí, que mira, ja... Hòstia, Sílvia, però tu això t'ho mires molt en sèrie, o no? Sí, sí, amb la meva filla estem vale, vale. I llavors, a, a, a la següent hoguera, quan va... Quan quan volia tornar a fer això ja vaig fixar-m'hi i portava una camisa de clecs <laughs> i òbviament ho va tornar a fer ja, és bon detall ja el, tio, el tio va ser previsor i va dir avui no se'm trenca ni un botó eh, no? sí, sí, perquè estar és, és incòmode de d'haver-me de, de descordant dissimuladament després s'enfaden les de vestuari que l'han de cosir ja em porto una de velcro <laughs> com un nen tonto com eh? Va, ja tingut la dosi hòstia, de... Hòstia, o sigui que la llibertat... Aquí bueno, s'acaba la llibertat. De aquí aquí s'acaba la llibertat. Sí. Sí. Amb això... Oh, hòstia, sonta. Sí. Jo, jo volia que em fessis la pregunta també, que els hi has fet. Quina, quina, quina? perdona, perquè... És que m'ha entrat en aquest quedat. tema i m'he quedat loco. Penso, quedat. No, penso mirar aquesta merda, eh? Penso mirar aquesta oh, merda perquè m'ha deixat... Lo... O sigui... Em sembla com a espectacle, em sembla l'últim. Em sembla Black Mirror, és, lo, és, lo, és Black Mirror, és, lo, és, és Black és lo, Mirror. Hi han memes molt bons, eh? Hi han no, memes superbons de les imatges els i cambien el diàleg. Ostia, veu la imatge del tiu arrencant-se la camisa. Per la, la segona allà i corrent que ni tu imagines, Vull dir, fins i tot s'han vist llençant... l'engardaixos ll d'aquells que corren drets, corren a tony que Hòstia, una, vist, una brutalitat ho has vist tot, però jo no he vist re això. com no he vist re jo? però que jo tinc Instagram <laughs> és raro, jo m'he enterat que no tinc Instagram m'acago en diu, ho heu sentit que... a la ràdio és que, que jo estic a la han pomada n'han parlat de tot arreu, tio, a tot arreu n'han parlat estic a la pomada, tio jo, jo s'hi sí posaré er, superorgullosa de jo ho vaig veure en directe saps? <laughs> <laughs> hòstia santa doncs això, un drama. Uh, la llibertat, una festa la isla, sí. la isla de las tentaciones la m'has de, de fer de las la pregunta de quan m'he sentit quan t'has sentit més lliure, quan, quan sentit sí. més lliure sí, ara ja. Ara obriré un altre meló jo, amb, amb, el moment que m'he sentit més lliure uh, va durar set segons no sé si sabeu per on va quan van proclamar hòstia, sí oh, <laughs> que il·lusa <laughs> jo estava allà, tio estava allà. en sèrio, ets la senyora del meme estava eh? allà davant de la ciutadella jo estava allà Saps? I vaig ser allà soli... públic aquell que se'ns va quedar la cara desencaixada. Sí. Allò encara estaves allà en plan assimilant-ho, que ja va dir, però... Us ho veu tragar, eh? Uh, no sé quines paraules va fer servir, però la deixo congelada no sé què. No, ara submeto votació i la república quan sabia <laughs> I... La va quedar congelada. La deixo sospesa. Sí, sí. I, i, bueno, i fins, indefinidament fins a fins... dia d'avui. Fins, bueno. fins a l'infinit. No? Bueno. No? Saps quan, en uh, aquest aspecte, vull dir, perquè tu vas a nivell nacional. Sí, clar, per tocar totes les branques, no? Clar, clar, vull dir, ara. Doncs ara et tocaré aquesta branca. Uh... Ai, no has sonat gaire bé. <laughs> no? uh, I el 36? No hi era. Quan es van col·lectivitzar les? No hi era, m'has dit quan jo personalment m'havia sentit lliure. Ah, jo el, el, que sí, Joan, que el Joan... Hòstia puta, tio... Batum. No tenim una bateria d'aquestes. Li diu Tio, una tia que l he deixat, tot i... L'he deixat sembrat i... i, i... Home, hi ja ha caigut a quatre potes. Li diu una tia que tot ah, és i bastant croc... més gran és... que ell és millenial com ell. O sigui que tampoc tanta diferència. Ja, és no com ja. un crotòlamo No sé què vols dir. Crotòlamo? Ell tampoc ho sap. <laughs> bueno. On l'has uh, dit aquesta paraula? No, doncs clar, doncs he posat un, un moment històric... Uh que jo he viscut. Set segons. Molt bé, set, set, set segons, segons de llibertat. Set segons de llibertat, llibertat d'endorfines allà a tope, perquè després un bajón bueno, pitjor que bon. el de l'heroïna. No? Encara dura. No, no, perquè no l'he provat l'heroïna, però m'ho puc imaginar. Però he vist Trainspotting. Jo ho vull deixar clar, tampoc. he vist Trainspotting i, i m'ha servit per documentar-me. Jo sí que l'he provat. Puc dir que... Jo sí, ja, me la fotia pel cul jo, a pelades amb la Viagra sí, per esmorzar, la ficava els quilos una de droga una de Viagra hòstia santa, tio ah. molt bé doncs pues, set, set segons de, de llibertat menys que un plat de macarrons per 300 anys més d'ocupació <ríe> I... I... i endavant tu. i donar els primers pastilles de Viagra Clar. i poder que s'acabi el món el, el que deté sí. el senyor del Prat és un mosso d'esquadra en comptes d'un policia nacional i així són més lliures. Exacte. Perquè l'ha detingut un català. <laughs> Perquè l'ha detingut un català, clar. No, no, he dit mosso d'esquadra. <laughs> sí, sí, sí. Que aquí hi ha una diferència ja. clara... Amb no, no, cat... estava fent un molt, plasma com sí, sí. una casa de... Hi ha molt trànsfoga. Bueno, hi ha, hi ha molt mosso d'esquadra que no sap parlar català, també és veritat. Aviam, sí, sí, les coses s'han sí. de dir i són així. Que no passa res, eh? A tope. Hi ha molt mosso d'esquadra si no que no sap parlar. Eh? De feina. eh? Que si no fos la seva obligació no passaria res, però és la seva obligació. Clar, però així, a mi em va bé perquè així els desarmes. Et fots a parlar-li en català i... Adalanta, et... adalanta. Sí. Però quan es van crear els Mossos ja estava escrit, que la meitat sabrien parlar i la meitat escriure. I... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> és que tothom no podia fer de tot. No, és, no, que... no, és molt complicat. Però és que és un tema encara més greu, que no és que no en sàpiguen, és que no volen parlar-lo. I això encara bueno, és més greu. Bueno, perquè... perquè és un tema d'actitud feixista. Perquè jo entenc que si tu vas a viure a un altre país per exemple, ets espanyol i vas a viure a Catalunya, doncs uh, no parles l'idioma, però si tu els saps parlar i no et dona la gana de parlar-lo, això és diferent. Bueno, benvinguda la policia autonòmica a Catalunya. Sí, sí, sí. Vull dir, no n'espero res d'aquesta xusma, ja ho saps. Però doncs bueno, libertat a tope, eh? Mossos d'esquadra de <ríe> i la de les tentacions i Franco. Franco. <ríe> Hostia, quina combinació, eh? Mou bé, podem haurem de plantejar-lo de seguir parlant d'aquestes coses. <ríe> Avant, tira. Mira. No, fem? Què fem? Fotem, no? Va, una altra notícia va, Vinga, va, una altra notícia, la última, eh? La última perquè en veritat, és divertida, eh? Les coses com són. Intervenció policial en un institut de Manresa per un noi que semblava d'una arma llarga. Els S'havia mossos... pres la Viagra. Sí, venia, venien palmadillo medillo classe. Però, ai, acabo ha... de fer d'un menor, ai, no volia que, fer. Què ha de passar perquè un nen a Manresa porti una escopeta, perquè una arma llarga entenc que és una escopeta, no? Bueno, sí, sí, una... sí, sí, sí. sí què ha de passar, perquè un nen partiu una escopeta. Ja ha de tenir un dia molt dolent. Home, tio, però què és això? Això és el relat dels Mossos, perquè ja desllurigarem tot el que ha passat i arriverem. És Texas, arriverem. això, ara. Texas. No havia fet els deures. I Ai, va dir, si, <ríe> si em pregunta, l'hi caro un tio. Autodefensa. <ríe> els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu fent veure que es tractava d'un simulacre per no causar alarma entre la comunitat educativa que van fer veure que es tractava d'un simulacre. Eh? Sí, es veu que sí, per fer, però per no crear alarma. Home, no. o sigui, no, sí, sí. si hi ha una escopeta, escup... però no crearem alarma. Jo crec que és per eh, no fer el ridícul. És, és bastant, sí. bastant anatol. A mi m'entra més que diguin això per no fer el ridícul, ara he dit que van entrar allà, vam entrar amb un helicòpter per la teulada. Sí, bastant bon tip, Aiton. Eh? Sí, sí. Alumnes i professors de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa van creure viure aquest dimecres un simulacre policial al centre. Però el que no sabien era que els agents dels Mossos d'Esquadra Buscaven a les aules un noi, aquí un testimoni havia situat entrant al recinte amb una arma llarga a les mans. Els fets. O col el el, el conserge, els companys de tothom en general, perquè havia de ser com molt convincent, no? Aquella o, o no, no o, perquè Només és... es va alertar un ciutadà, perquè Clar, si no? Si és una d'aquestes de la fira, bueno, però. Que si va alertar un gran borratxo i va portar bon ja, pisos dit, i va. <ríe> un que està fent les oposicions de mosso. I ha dit, una... he vist una arma llarga. Veu armes, veu armes. Vull dir, clar, perquè el titular ja et diu que és de joguina, però que ha de ser com molt convincent. I si és tan convincent... Segur que era algú... d'aquell plà... plàstic que la l'apretes i fa nyoc-nyoc. És que de veritat... <ríe> mac, mac. <ríe> és una joguina pel gos, no? Sí. <ríe> Els fets van passar sobre dos quarts de deu del matí quan un home va trucar al 112 avisant que havia vist entrar un jove a l'Històric Institut Manresà amb li va semblar que era una arma llarga. Davant aquesta denúncia, els Mossos d'Esquadra van optar per actuar amb cautela, però no causar l'arma entre la comunitat educativa. Aviam, o sigui, un home que està vigilant l'entrada d'un centre educatiu de menors i el preocupant, saps? Vull dir, el preocupant és ell. Què fas? Si, què fas espiant allà l'entrada dels nanos? Oh, mirar nens, collons. Per això, dir, el, que <ríe> seu, el que haurien hagut de detenir és És la seva feina. Jo pensava que per aquesta feina només com tractaven gent així. <ríe> dos agents de Paisà es van entrevistar amb el director del centre i li van explicar la situació. Com que el responsable de l'institut no va identificar l'alumne a partir de la descripció del testimoni... Bueno, li sudava la polla als seus alumnes, però vamos... Ja ah, no, Home, no, no. és que com descrius? O sigui, tu ara, els adolescents d'ara, tu descriu-lo. Sí, Identifica qui és. Anàvem amb, amb, si amb un xandal un, gat, amb, un tallat, que... un, tallat un, gat, un gat mort sobre el cap. Sí. <ríe> sí, sí, sí, portava un gat mort. Un, ja sé, amb un xandal i unes bambes de 800 euros. <ríe> com que el responsable de l'institut no va identificar l'alumne a partir de la descripció del testimoni policia i direcció van pactar entrar a les aules i espais comuns del centre per mirar a localitzar el noi clar fent veure que es tractava d'un simulacre simulacre, trucant a les classes i dient-li als nens, fiqueu-vos a sota la taula això és un simulacre tots a la taula però un simulacre de què? el Madero amb amb el xaleco i la pistola tremolant tots a sota la taula això és broma, eh? és tot broma estem jugant. estem jugant la informació que passava realment no es va traslladar ni tan sols als professors hòstia, doncs I... pues això està feo eh? hòstia, perquè tot, el professor que està a la classe amb el nen que en teoria porta una escopeta com a mínim dir-li vigila quan preguntis, si no digue-li no què tal, jo què sé, avui tracta el de vostè jo què sé ves amb, amb cautela Diversos agents, ara ja uniformats, van revisar el centre i finalment van trobar el noi que duia una arma de joguina per una classe, classe d'història on feien un taller sobre les guerres del segle XX. Eh... Un cop va aclarir el misteri dels d'Esquadra, van desmuntar el dispositiu. Clar, però aquest nen és l'heroi de l'institut fins que marxi del cole fins que marxi del col·le que nen sí, és sí, l'heroi no perquè és com, tant, et treuen de classe t'imagines, i surts de classe i està tot el passillo ple de policia però que no ho veig i et, de classe, et diuen, eh, em pots ensenyar l'escopeta, i li ensenyes l'escopeta i se l'emporten allà per que no veus, que, de, que té junta de plàstic tots, no? els, tots els companys i companyes ho han vist perquè no han pas marxat corrents com si fos una arma de veritat com passa a Estats Units cada dia que marxen saber. corrents i s'espanten vull dir, ningú es va alterar però alguna cosa deu ser no? però bueno, saps aquesta gent fent el ridícul ja estan això... acostumats només de posar-se l'uniforme ja fan el ridícul això tenia un monòleg el Dave Chappelle, heroi heroi de la comèdia tenia un xister sobre això dels, dels tirotejos a de les escoles i deia, esto es un deporte de blancos. Diu, nunca veràs a un negro entrar en un col·legi i uh, disparar a seus compañeros. En una comissaria, pero en un colegio... Eso es, eso es cosa de blancos. Grande, eso es de eso, grande, grande. Eso es deporte de blancos. Diu, I quan diu, jo vaig flipar, diu perquè el meu fill, la primera vegada que, que va venir a casa i em van dir, diu, avui ens han fet un simulacre de, de, de, tiroteig. de tiroteig i tal. Jo vaig pensar, la professora deu saber que l'agressor és allà. I és com amagueu-vos tots en aquesta sala i no sé què, i el nen que, que sabrà que estan allà. Vull dir que carregarà l'escopeta i anirà ¿verdad? cap allà. Vull dir que és com dir-li amb l'agressor, ara ens amagarem tots aquí, vamos a poner tots a toda la gente aquí hasta que llegue la policía, sí, sí. però tu no vengues. Clar, bueno. És com tenir un infiltrat a l'assemblea, vull dir, no el el serveix el, de el res el de, de i... tot el que vas dient. I el tio va parlant i va dient and little teammates taking notes. <laughs> <laughs> Clar, clar, tens el, el, el llop al corral, tio. I sí, sí, bueno, això, esport de blancs als Estats Units, això de disparar als col·les, segons Dave Chappell. Presuntament. Aquesta la <laughs> podrà explicar tota la vida, per això aquest segon. <laughs> Hi estem? El crimen és una plaga, i jo soy el remedio. Eh? Faltava, faltava. Faltava aquesta. La nostra policia. Cultura Pung Avui ens lliberarem amb en Batec Batec és un grup de punk rock format a finals del 2015 que balla entre Rubí i Almacelles Hòstia la, la Catalunya vella, eh? La, la, Catalunya... la Catalunya maca, eh? Hòstia sí, sí. Hòstia, tio, Rubí i Almacelles el, eh? sí, sí. el polígon més gran de Catalunya Uh, per de l'amistat del Nando, guitarra i el Manu, que és el, també és veu i guitarra, i llavors hi ha el Santiago, que és el baix, i el Miguel, que és bateria. Uh, des de llavors, bueno, bateguen recorregut tots els festivals el coneguts nostres, les Matars, la Mirona, l'Straperlo, el, el Calicanyo Roc, el Bernanrol... I és un grup que és bastant, com que és el 2015, doncs 2015. és bastant, bastant recent. I no sé si l'heu sentit, però... Jo em sembla que no. Alguna vegada. Jo no sé, fins jo, que no ho Jo, crec que no, no, eh, jo crec que no, Jo crec que no. Què tenen, un disco? O dos? No, quatre, jo diria. Hòstia, ja. sí que han fet collons, sí. han fet feina. Sí, el que posarem és... No és un simulacre, parlant de simulacres. Mira, veu, <laughs> eh? Todos debajo de la mesa. La vida en miligrams i On és la working class. Són les dues cançons. Són una mica irònics, poder. Sí, sí. Són, són... El títol, els títols prometen. Doncs, són. Sí. Hmm. sí, sí. Per això són dels, dels nostres. O dels meus. Per això m'han agradat. i bueno. són, són de la guasa eh? Són de la, són de la Guassa. De la Guassa, eh? canyera. Molt sí. bé, tio. Pues mira, avui descobrim... bueno, si més no jo, però jo em sembla que no els he sentit mai. Crec, sí, eh? doncs, o potser els he vist en algun festi... Però... Són... Però ja. clar. Ja, ja, ja. No, no, són... pot ser, no ho sé. A veure, deu dir-ho i... Molt bé. I fins aquí. Sí, eh? Doncs fins aquí les notícies, que de la música. ojiga. Sí. Sí. Sí, per què? No hauria d'enfadir.